O companie plăcută Capitolul 7 Alejandro a intrat în camera lui hotărât să plece a doua zi. Obosit, împăcat cu sine în pofida celor aflate, simțindu-se ca un nătărâu din pricină că n-avea un sfânt, ar fi vrut să-și să ia chiar în clipa aceea. A intrat în cameră și a aprins lumina. O pijamă de copil era împăturită pe pat. Pe același pat, ca și pe șifonier și pe podea, se îngrămâdeau lucruri din copilărie. Ursuleți de pluși, tigri, umpluți cu paie, marionete și pușculițe cu formă de porcușor, trenuri de jucărie pe șine bine fixate, automobile de curse, miniatură, o întreagă armată engleză cu uniforme roșii și baionete montate, patine, un glob terestru sfârleze și popice, nimic pentru fete, numai de băiat. M a deschis ușa de la baie. Apa curgea în cadă, gata să se reverse. O rață de jucărie plutea în cadă. O sirenă de plastic îi țin la Din burta sirenei s-a auzit o melodie care a pus stăpânire pe Alejandro. L-a mărmurit, l-a fermecat, l-a învăluit irezistibil. Era un cânt echișit din adâncul mării, ca și cum această cadă veche ar fi fost într-adevăr o părticică din oceanul sărat, proaspăt, îmbietor, loc de odihnă după osteneile zilei. Noire plină de desfătări, tocmai ce îi trebuia lui pentru a-și redobândi limpezimea minții ca să nu fie lipsit de nebunia din casa aceea. S-a dezbrăcat acticos ca să intre în cadă. S-a scufundat în apă călduță. A închis ochii. A găsit săpunul neparfumat și a început să-și săpunească trupul cu el. Când se săpunea la subțioare, a simțit că pierde ceva. Părul. Și a săpunit pubisul. A rămas cu pielea catifelată ca de copil. Îngrozit, se pregătea să iasă din apă când cele două domnișoare, Zenaida și Serena, s-au apropiat înbind. Ești gata? Vrei să te șterge?" Alex s-a ridicat în picioare mașinal, temându-se că dacă își bagă capul în apa verde cenușie, nu o să și mai poată scoate niciodată. Cu prinse când a trebuit să se ridice, ascunzându-și cu mâinile părțile rușinoase, era înconjurată de grija mătușilor care l-au acoperit cu prosopul, l-au șters pline de dragoste, l-au copleșit cu alintări. Inimioara mea, copilașul meu scump, drăguțul meu, suflețelul meu, comoara mea, ștrângarule, că scad mic ce ești! Nu ți-am spus să ai grijă când traversezi bulevardul! Ai grijă înceraj să nu te un tramvai peste tine!" L-au scos apoi pe Alex din cămară și l-au condus pe coridoare până la intrarea în pivniță. Alex simțea că își pierde mințile, dar pruma de minte care îi rămăsese îi îngăduia să priceapă că mătușile, acum înfrățite, nu numai că nu se mai cendăneau, nu numai că nu mai erau deloc drăgăstoase cu el, deveneau amenințătoare. Au deschis ușa care ducea în pifniță și-a dat seama atunci că era pricina interdicțiilor. Să nu folosești intrarea din față, că nu se știe că suntem în viață. Nu, ca să nu se afle că el era acolo, ca prezența lui în casă să fie un mister. Și-a spus el într-o stăfulgerare a minții. Au coborât. Mirosul de mușchi era insuportabil, irespirabil. Înaintea printre cufere din altă epocă, cutii de lemn aruncate cine știe, când stăteau claie peste grămadă. În ceasul acela de asfințit, lumina era sumbră. De ce nu aprindeau lămpile? De ce îl duceau într-un ungher atât de întunecos, dar curățat de vechiturile grămădite lângă pereți, tocmai în fundul pilniței. De ce ai ieșit din casă? Nu ți-am spus că străzile sunt pline de primești? a repetat Serena. Că putea să te calce un tramvai și să te omoare?" Acum o să te odihnești," a spus Zenai, dar i un sicriu deschis, capitonat cu mătase albă. Acum ești copilul nostru," a șoptit Serena. Al nostru?" a izbutit, să spun Alejandro. Al cărei dintre voi două?" Oh, a uftat Serena, asta nu o să știe nimeni niciodată." Destul, destul!" a șoptit Alejandro. M-am săturat de glume proaste. Să mergem sus, mâine o să plec, nu vă faceți griji, plec!" Mâine?" a zâmbit cu blândețe Zenaita. De ce? Oare nu suntem o companie plăcută pentru tine?" Mâine?" a repetat Serena ca un ecou arătându un alt coșciug. Mereu, Alejandro, nu mâine, mereu. Îngerașul nostru are nevoie de companie. Hai, Alejandro, așează-te la locul tău pe pătuțul de alături. E moale, îngerașule, e capitonat cu mutase, Intră, Alex. Culcă-te, drăgălașule. Dormi, dormi, somnul cel de veci. Însoțește-te cu copilul nostru. Mulțumesc că Vai, Alex, dacă ai fi mâncat ciocolata, ne-ai fi scutit de scena asta. Luminile s-au stins încetul cu încetul.